Tizenegyedik fejezet. Völcsről nem sokat tudtunk. Állítólag megölt egy mexikói kalandor, de senki sem látta, holta. Burton Logan ezredes előtt ült. Az ezredes már hosszú ideje senkit sem fogadott. A házából sem lépett ki, de Völcs nép nem utasította el. És ki volt ez a kalandor, aki megölte? Nem tudják. Egy mesztic volt a mentő tanúja. De annak is nyoma veszett. Wurtzöt tehát biztosan megölték? Igen. Burton fiúruhában volt. Csak az ezredes előtt vetette le az inkognitóját. És errefelé a bűnösök elkerülik az igazságszolgáltatást? Kérdette rövid szünet után. Sajnos itt furcsa dolgok lehetségesek. Az emberek nem firkálnak sok jelentést a kormányzóságra. Messze van ide a város. De ha elfogják a bűnöst, akkor nem sokat teket óriáznak. Örülnék, ha nyomra vezethetném, Fivére ügyében. Köszönöm, ezredes úr. Addig is legyen a vendégem. Ezt nem fogadhatom el, de talán akadna munka a ház körül. Majd akad. Ha csak vigyázzon magára. Nem ajánlatos ezen a vidéken rablót keresni. Különösen asszonynak. Némi habozás után hozzátette. Ha úgy érzi, hogy segítségére lehetek valamiben, csak szóljon kérem. Köszönöm, ön. Nagyon jó. Logan sóhajtott. Körülbelül egy idős önnel a lányom, aki elhallgatott. Nem tudta folytatni. Meghalt? Igen, azt hiszem. Ezért jó lesz nekem, ha itt marad, remegő hangon hozzátette olyan egyedül vagyok. Kinézett az ablakon a felhős fény felé. Keskeny füst szállátszott a kunyhó tetején a tiszta délelőttben. Itt maradok, Mr. Logan. Végigvezette az asszonyt a házon. Az ebédlőből nyíló szoba zárva volt. Itt lakott a lányom, mondta az ajtónál. Most senki sem lakik benne. elzárattam Innen a tornácra mentek. Nem tudja, ezredes úr, a féljem, hol miak közül megtaláltak valamit? Semmit, úgy tudom, illetve látták a ruhájában, a pisztolyával azt az illetőt. Hol? Itt Kantivében is, a gyilkosság gyanúsítottjánál. Az ezredes szivarra gyújtott, a korlátig ment és kinézett. Azt a vékony fűszállat bámulta a havas csúcsom. Völcnél visszament az ebédlőbe. Nézte az zárt ajtót, amely mögött lélien lakott. Most lakatlan. Sokáig állt ott szomorúan. Aztán valami furcsa dolog történt. Néhány halk könnyed lépés alatt recsent a padló odabent. A szobába járt valaki. Délután Berns serif járt az ezredesnél. Azért kérettem, hogy bemutattassam Dr. Burtonnek. nek néle a, a néhai Wurz csendbiztos rokona. Szeretném, ha elmondaná nekem mindent, amit tud Mr. Burns. A serif vállat volt. À, az nem túl sok. Messze innen a folyóparton végeztek szegény Wurz-el. Egy mexikói fiú ölte meg, és ezt a fiút megölte Holdvilág Teddy. A lány habozott, aztán megkérdezte. És a halál árnyéka? Erről sem tudok sokat. Egyszer csak feltűnt, és írtja a hegyek között a tengődő rablókat. Az éjszaka látták az úton, egy csapat a mieink közül. Éppen amikor lelőtte a buldogot. Üldözték is egészen a felhő szerpentinig. Ott eltűnt. A nyomai a sziklákon vezettek, de itt nem sok ember meri követni, mert azon eddig csak a holdvilág Teddy ment végig. Más senki. Logan ezredes feje lekonyult búsan. És nem látták? kérdezte Barksné. Nem, mindig árnyékos terepen lovagol, ahol fény kikerülve, de ott lehet a tanyája valahol az ösvények kiszögelésénél. Fel kell mennie valakinek. Nem lehet ott. Amire egy ember képes, azt más is tudja. A serip vállalt volt. Itt nem akad vállalkozó. A nő erre nem felelt. Kiment a szobából le a kertbe. Most már ő is odamerett a szerpentire, mint az ezredes. Amikor visszafordult, látta, hogy a lezárcóba ablakával szemben van, és a függöny éppen visszahullott. Valaki őt figyelte, és most elengedte a csipkét. Ki lehet? Miért titkolja az ezredes? Folytogatta a sok titozgatosság. Nem bírta tovább. Este, amikor minden elcsöndesedett, kiosont a házból. Száron vezette a lovát, és nyerekbe ült. Aztán ellovagolt a felhősvényhez. Nem tudta, hogy szemközt ciklán elvadult rongyos kiéhezett veszek csikaszoklapúnak. A rablók. Lesen, a halál árnyékát figyelték, és ezen az estén végre egy lovas hagyta el óvatosan a farmot. – Megvan, mondta a vörös bárt, miután besietett a barlangba. Éppen ő volt őrsége. Felváltva figyelte egyik-egyik logan házát. Valamennyien felugráltak. Megvan, sziszegte maga elé a húsos farkas egy másik sziklán magában, ahonnan ő figyelte a Logan Farmot éjszakáról éjszakára. És vadul az ösvényhez ráncigált a lovát. A veszett elindultak a völgybe feltűnő lovast nyomába dühötten, vérért lihegve. Elkezdődött a körvadászat. Börc nére. Az asszony kovbolyöltözékben gyanútlanul ügetett, nem gondolt veszélyre. Mit akarhatnak tőle? Arra az átkozott különös férfileg gondolt most, akinek olyan tiszta, szomorú nézése van. Ne erre járhat? Most egy homályos alak közeledett vágtatva jobb felől, és mögötte is dobogás hallatszott a fehér hideg éjszakában. Megijedt és nyargalni kezdett. A hegyek felől farkasüvöltés hangzott. Mindenfelől sötét alakok bukkantak elő sebesügetéssel. Már megbánta, hogy eljött, és visszafordult volna. Dobogás. Nagy félkörbe kettő elébe került. Elvágták az utat. Üldözik. Ezek őt üldözik. Lövés. A ló először felágaskodott, aztán gyors iramban nyargalt el a síkon. Egész közelről hallatszott már a dobogása. A húsos farkas mindenkit megelőzött. Vörszni sarkantyúzta a lovát. Két lövés ott el a füle mellett. A húsos farkas lóva jobb volt mint a társai, és előnyösebb síkból nyargalt. És őrült volt a veszett bosszú vágy dühétől. Vagy ötven méterre megközelítették már Worksnét. Több lövés dördült a menekülő után. A kibukkan a hót nyomba célba vették, és a távolság állandóan csökkent. Közben kellettnek nyargaltak még ketten, hogy bekerítsék, és a helység járhatatlan sziklái felé is, hogy ne szorítsák a Rocky mountain a menekülőt. A többiek balra próbálták előzni. Lövést lövés után dördött. Ott fütyültek el mellett a golyók. Völcné felemelkedett a nyerekben, és ahogy a látta, előre dőlt. Így megkönnyíti a terhet, amely eloszlik a lóháta és a nyaka között. Egy asszony vágtatott az életéje. Golyó súrolta a vállát. Vége. Elvágták az útját mindenfelé. Egyre közelebb szorítják a hegyekhez. A vörös bárt már elébe vág, nagy ívben. A húsos farkas egyre nyomul mögötte. Ahogy közelebb ért a hegyhez, csattogott a lópatkója alatt a sziklás volt, és egyre több golyó sűvített mögötte. Vége. Szívén a közeli biztos halál hűvös rémülete ült. De mi ez? A sziklák között egy diadalmas zengésű hang kiáltott csengőn messzehangzóan. Vörösbárt! ho! A fehér dermet hegyek megsokszorozva verték vissza ezt az iszonyú örömkiáltást, és mindenfelől farkasok feleltek rá. Sziklák, farkasok, síró szélfoszlányok, mintha életre kelne sírjából a megfagyott préri, átvették kórusba a kiáltást. Vörös Bart, ha -hó! Most Vörszné is meglátta. Fent egy holtfényes csúcs függőleges falára vetült az árnyék. Tisztán és élesen, és a nő, elfelejtve a rettegést, Lenyűgözve torpant hátralobán. A halál árnyéka. Az üldözői már nem követték. Az első hívásra szerte nyargaltak eszeveszetten, a rémült, dühött csikasz, a húsos farkas, és utána vörös bárt szájában a halál ízével. Amikor hallotta a dördülést, már tudta, hogy vége, és iszonyú ordított. Csak aztán érzett egy ütést a tarkója táján, és a vörös rabló kizuhant a nyerekből, a sziklák közé csapódva, de ballába bent maradt a kengyelben, úgyhogy a paripa még jó darabig vonszolta, miután holtan lebukott. Húsos farkas nem ölte meg. Ő ilyen. Hétszer átkozottam. Szenvedjen. A halál árnyéka beleveszett lassan az elhúzódó holtfényt követő sötétbe. Mintha jelenés lett volna. Álom. Egy szellem. Amelyik ől. Csak Wörz néne menekült. Amikor hátranézett és látta, hogy a rablók elmaradnak, nem csökkentette a vártatást. Abba az irányba folytatta útát, ameről a halálárnyékát látta. Mert betege volt a feltevésnek, a a senki más, mint Wörz. A hang idegen volt, de itt a hegyek között eltorzul a kiáltás. Tudta, hogy nem lehet messzebb 150 méternél, amikor feltűnt, csak a vakító fényen át látta olyan ködösen távolinak hamarosan talált egy lónyomot a havasföldön. Csak az ő lova lehetett. A világos éjszakában le se kellett szállni a lónól, hogy kövesse olyan mélyen és határozottan látszott a fehér hótakaró napatkó nyoma. A halál árnyékának a nyomába nyargalt, vagy két mérföld után csodálkozva látta, hogy a felhős fény lejtőjén van. Lépésről lépésre haladt. A szerpentim mind szűkebb lett. Remegvel az óriás hegység oldalában a borotva élszerűen keskenyedő párkány, amely messze a határon át kanyargott a csúcsig. Tovább menni nem lehetett, mert lezuhan. De hát az árnyék, hogy ment fel? Hát, igazán csak árnyék. Wörtz! kiáltott az okokba. Wörtz! A lovát hátrahagyta, és hátával a sziklához lapulva ment és újra megtalálta a lópatkójának lenyomatát, és szinte felsikoltott. Friss vérnyomok. Megsebesült. Vörc! – kiáltotta félbe, fájó szívvel és keservesen sírva. – Vörc! – felelgették nyújtottam, mint a beszélnének. E szóhoz hasonló üvöltéssel minden felül a farkasok és a hegyek. Aztán a fordulóban, a palatónál ott állt hirtelen egy kis ház mellett. Ez az, az ő háza. Itt lakik a halál árnyéka A szíve nagy lökésekkel vonaglik a fáradtságtól és az izgalomtól. Óvatosan az ablakhoz lépett. A szoba üres volt. Sebes ellüktető torokkal belépett a kunyhóba. A tűzhelyen magasan lobogott a láng. Hús volt oda készítve, és egy serpenyő. Az asztalon fegyver. Véres rongyok, golyók és bőrök. Szép, különösen formás revolver volt, és... ó, hisz ez? Két kézzel a torkához kapott, úgy érezte meg full. uram, légy irgalmas! Lassan megérinti a pisztolyt. Benne a név. A név! Megrogyott a lába. Jaj, elájul! Ott áll a pisztolyom, bele cirkalmazva, ezüstösen. Vörtsz! és ugyanazt a jeges bizsergést érezte belülről, ugyanazt az acélszerű ízt, a halálfélelem ízét, amit nyargalás közben, amikor rálőttek és horkantak a vágtató lovak mögötte. Kilépett a kunyhóból, és rogyadozva megállt. Virgatt. Harásszerű sárgás sugárzással terült végig a nap előhírnöke a havas csúcsok fölött a messzeségbe kígyózó felhősvényen. Kimeresztett szemmel a falhoz lapulva óvatosan haladt lefelé. Egyik forduló a másik után. Pedig, ha egy kicsit feljebb megy, talán tíz lépéssel a kunyhó után meglátta volna. Ott állt egy kiugróhoz lapulva a halál árnyéka. Ben.